30 Wer auch immer für ein Gebet betete, möge Gottes Gebete auf ihm zehn Gebete sein, und die zehn Sünden wurden ihm gewidmet, und zehn Abschlüsse wurden ihm erhoben.